З Ангеліною Богарас Корнютко невдовзі розлучився. Зараз разом із своєю знайомою незаконна дружина, коханка Кларою Кисельовою відкрив у Києві приватну школу етикету, де бажаючі можуть засвоїти правила поведінки у вишуканому товаристві і одну або дві іноземних мови. Плата за навчання – Вільно конвертованою валютою Довідка була така вичерпна Що в Оксани пропало бажання Зустрічатися з екс-дипломатом Що він їй скаже? Летиме бруд на Ангеліну? Господи Боже ж нас Позбав нас от лукавого Але можуть виникнути якісь деталі Ледь помітні рисочки, нюанси Треба зустрічатися Корнютко відгукнувся на телефонний дзвінок одразу. Був стриманий, обережний, трохи недовірливий, але обов'язковий і точний, коли стали домовлятися про зустріч. Розмова офіційна, отже, прокуратура відпадала. Школа етикету Оксану не цікавила. Надто, що це, власне, звичайна квартира в одному із старих будинків, у центрі Києва. Потрібна нейтральна територія. Корнютко запропонував кафе «Максим» навпроти опери. Непаризький ресторан «Максим», де в розливанних морях шампанського втонула колись половина маєтків російської аристократії. Але все ж острівець вільної торгівлі і приватної ініціативи посеред казенного Києва, закованого у панцир, Офіціозу і державності Кава Мінеральна водичка який спеціаліст з їхніх наїдків. Тільки кава? Згода Він бере мінералку Бо кава вже проїла йому всі печінки У зарубіжному нелегкому побутуванню Як ми впізнаємо одне одного? Поспитала Оксана Сподіваюсь У вас вигляд ділової жінки а ви схожі на вченого кота? Я в костюмі сафарі оливкового кольору. На руці золотий ролекс. Чудово. Орієнтири визначено. Корнютко виявився ще пристойнішим, ніж уявляла Оксана. Високий, елегантний, вродливий. Грав голосом, очима, плечима. Обережні компліменти Оксані. Щедрі компліменти Ангеліні Богарас. Компліменти навіть на адресу покинутої законної дружини. Вона, звичайно, повія. Мені довелося визволяти її з міліції перед тим, як повезти до ЗАКСу. Але за рубежем вона пробувала бути благопристойною. І, знаєте, це їй вдавалося. Але тільки під моїм контролем. Але варто було нам опинитися на дипломатичному прийомі. Вона буквально дуріла від самого запаху джину як кішка від валерьянки, алкоголічка, точнісінько, як її татусь Анатолій Олексійович, як уся їхня порода носенків-поносенків. Але я мужню ніс свого христа. Ну, поки був міжнародним чиновником, то ще якось воно обходилося. Там менше офіціозу, більше роботи, ніж церемоній. На прийоми можна ходити і без дружини». Але ось Москва запропонувала мені посаду консула. Портові міста. Антверпен, Роттердам, Стамбул. Я міг вибирати, хоч знав напевне. Хоч яке місто виберу, алкоголічку туди вести не можна. Вона зганьбить мене перед першим же бокалом джину із тоніком. І тут дарунок долі. Ангеліна Бограз. Не я шукав її, вона знайшла мене сама. Хтось нас познайомив на прийомі у генконсульстві Болгарії. Ми трохи поговорили ні про що, і вона мені запропонувала цей альянс. Тепер я знаю, їй потрібен був не я, а зелений пашпорт, дипломатичний імунітет. Заробіж вона мала змогу виїздити мало не щомісяця із спортивними делегаціями. Але синій паспорт, тобто